Там Гітлер сказав, що Росії, чуєте, не Москву, не Ленінграда, а Росії вже більше не існує. На газаліко глянувся, ніби їх хтось міг підслухати. А це не брехня, Степочко. Хіба ж ви газет не читаєте? Ніхто так не розпускає брехні, як газети. Вийняв із внутрішньої кишені вчетверо складену листівку, розтягнув синові. Стюпочка мовчки прочитав її, роздер на дрібнесенькі шматочки кинув у грубу. Ви, тату, обережно з такими документами. Ніхто їх не бачив у вас. Ніхто. Тепер сам себе остерігайся і сам собі не вір. От який уже тугодумний, Терешко. А й той сочить за вами. Під слова крижаною хвилею обдали магазанника. «Сам догадався сучити. «Та ні, безбородько наказав. А ви ж здається, що громадянську приятелювали з ним?» «От вам пан і добродійний, шановніший, перекривив голову раю прави. Коли ти довідався про це?» «Учора ввечері. Зроду не повірив би в таке, але це сказала Терешкова сестра». Ви подобається?» На устах Степочки вибилась облудна посмішка. «Я їй подобаюсь. «Діла!» «І чим я йому не догодив?» «Яку хмару заходить в магазаник!» «Що ж, почухраю на хутір, хоч там відпочину від всякого крутежу!» «Ви б уже дерево завозили туди, порадив Степочка!» Мабуть, на камінь буду старатися. А тебе ще раз зостерігаю, не заритись на скажені гроші. Словом, і Бога бійся, і чорта опасайся. Сьогодні сонце висворило в осені ще один погожий день. І він не знав, куди йому занести бабине літо. Колись саме в такий день магазин у кулісах зустрівся з Оксаною, яка збирала опеньки, і запросив її до себе. Та мало радості було від тих запросів, оминула тебе краса, і все добре оминуло, а могло б і по-іншому бути. Не ти носиш коріння, коріння носить тебе. Хотів утішити себе святим письмом, та нічого з цього не вийшло. Могло б ще втішити золоті тайники, але не будеш їх тепер викопувати». Може один показати степотці? А встигнеться. Ще не знати, що жде його на тих станціях, де спокуса і смерть на одних вагах сидять. А дерево на хутирить завозити треба. Ось уже і ставочок підняв стріли очерету. Ощепляючись за коріння виробовозу озвався струмок. Як у дитинстві переміщався час, перечищалися води, і наповнялися береги. А як тут, колись гарно, розкривившись, падали на весні і пливли дикі гуси, тепер уже не падають, стороною летять, бо осторогу мають, і все якось тепер іде стороною. Непроїзною доріжкою він підходить до води. Але хто це сидить у човнику? І чомусь холод заворушився між пліччі, і чомусь згадався ворон на Шибиниці. Вкаркнувши рукою кишеню, в якій лежала зброя, він пішов до ставка. Невідомий поволі підвівся і скочив з човника на берег. Магазаник у подиві зупинився. Перед ним, примкнувши золотовій, стояв Лаврін Гримич. Але чого він такий похмурий, такий неприступний, чужий? «Лаврін, ти тут рибували «Ні, браконьєрів», – хрипко відповів Лаврін, на його вії затримтіли. «Яких браконьєрів?» Лаврін ненавистю узміряв магазаника. «Отих браконьєрів, що підняли руку на людське життя». «Щось ти дуже розумне почав говорити».